можна ще й тепер побачити в багатьох глухих селах середньої частини Чернігівщини. По обох боках Десни, а не так уже давно, як каже Шафронський, вони існували значно далі на південь, на Полтавщині і ще далі. Явна річ, що сільські громади та поміщики мають більше приміщення для переховування зерна, як зерна. Гамазеї в піхлярі, що про них буде мова далі у главі про будівництво. У деяких місцевостях, особливо на півдні, зерно, що переховується в коморі, приміщується не в сипниках, а в дуже великих, іноді понад зріст чоловіка, плетених з соломи чи злози, солом'яниках довговато сферичної форми. А в лісових місцевостях. Зерно переховують у кадолбах, видовбаних у стовбурі дерева теж дуже поважного обсягу. Такі кадолби особливо часто трапляються в Галичині, на Волині та на Чернігівщині. Дроблення зерна або здирання шкаралупини з нього робиться в ступі, що буває ручна і ножна. Ручна ступа зроблена з дерев'яного пня, що стоїть вертикально та видовбаний у верхній частині. В ній товчуть зерно теж дерев'яним товкачем, що часто буває подвійний. Ці ступи, диво вижу, подібні до таких самих ступ у африканських народів, особливо у негрів. Кожна ступа Складається з пня, що лежить горизонтально, а частіше з обрубаного коріння дерева з видовбаною в ньому глибкою. А в цю глибку а входить досить товстий міцний товкач, приправлений до кінця коромисла. На другий кінець коромисла спирається нога того, хто товче, а точку опіру між товкачем та серединою коромисла дає перекладина між двома продовжними брусами, що йдуть отступи горизонтально. Ну, зрозуміла річ, що тепер зерно мелють вже на млинах. Але ще й тепер у багатьох господарствах можна знайти одну з найпримітивніших форм млина – ручний млин чи жорна, що про них згадується ще в житті преподобного Феодосія Печерського. Іноді ці жорна є просто пень, що стоїть вертикально. Вгорі а в ньому видовбано глибку, куди вставляють нижній камінь, а на нього кладуть верхній камінь, що крутиться на залізному веретені. Трохи удосконалені жорна приміщуються на пні, що лежить горизонтально на чотирьох ніжках. Ще досконаліше жорна виглядають як чотирикутна скринька без верху на чотирьох ніжках з перекладинами. У скринці лежать камені, а з одного боку є жолобок для виходу муки. А у такого роду жорнах камені майже завше плесковаті. Дуже рідко заховують свою старовинну, трохи конічну форму. Верхній камінь пускають в рух або просто невеликим патичком, що його вставляють в дірку ближче до краю каменя, або довгою палицею, що її один кінець нерухомо прикріплюють до стелі, а другий кінець також вставляють в згадану дірку в камені. Нарешті в найдосконаліших жорнах буває пристосоване щось подібне до педалі – щоб пускати в рух жорна ногою. В наші часи жорна вживають головним чином, щоб молоти сіль, але зрідка на них мелють ще й муку, особливо, коли мука потрібна спішно та в невеликій кількості. Іноді ще дружки молодої виконують на жорнах обряд мелення муки для весільного короваю. І це є дуже цікавий пережиток старовини в обряді. Поминаючи питання про походження водяного млина, а також і про те, звідки він з'явився до нас,